פרק ח. כל המצווה אשר אנכי מצווך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם, ובתם וירשתם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותיכם. וזכרת את כל הדרך, אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך.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 וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו וליראה אותו. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר.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 תשמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונחה ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, דרם לבביך.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 והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם והשתחווית להם, העידותי בכם היום, כי אבוד תבידון. כגויים, אשר אדוני מעביד מפניכם, כן תבידון, עקב לא תשמעון בקול אדוני אלוהיכם.